Gaila e, duela aste pare bat, udalgo e, gobernuko bozera maileak e, eta hogasun zinegotziak egindako adirazpenen e, arira dihoa. Eta 2019 urteko horrekontu egubekin lotuta dihoan prozesu parte hartzailearen inguruan e, gure iritzean eman nahi dugu. Dula bi aste, e, Miguel Angel Paezek adirazizuen 2019 urteko horrekontuei begira haurten prozesu partartzaile bat burutuko zuela aurrekontuak egin e, egiteko prozesu guzti horretan eta gure kezka hurrengoa da ez, azkenean guk ez dugu ezagutzen zein den e, prozesu partartzaile hori itzegin da esan dute, baina horreindikane ez da ezagutzen eta horretan bagardentasun ez da, esalatu e, nahi dugu azkenean publikoiki ala egin dute irizpideak onartzen dituzten momentuan baina besterik gabe ez ezeazten eta beste talde politikoi gutxinez guri ezerra adirazi gabe. Honen aurrean eta e, bueno, parte hartzearekin behen eta berriro gure taldeak e, adirazi bezala, ba, kezka nagusi bat, ez? Zertara jolastu nahi du pse parte hartzearekin. Guretzako parte hartzea ez da jolasteko e, hildo bat, ez da jolasteko gai bat, baina e, gure iritziz e, jolasten ari dire. Berriro ere, prozesu parte hartzaile bat egingo dutela diote, baina ezagutzarikan e, gabe, zer eraman den aurrera. E, ezin ditugu aztu, apirilan inguruan, e, foru aldun ditikan, aurrera eraman ziren e, prozesu parte hartzaileak, aurre konturako, udal gobernuak jarritako mugak, jarritako, e, bueno, haen... Arazo horiek azkenean e, ondoren beraien jarrera aldatu zela ere adirazide nuen eta ohar bidez gure taldeak ba, ongi etorri egin genien aldaketa jarrera aldaketa horreri baina e, horretaz gain guretzako e, larriagoak dire udalak berak egiten dituen e, prozesu parte hartzaileak. gogorak aregen dituen azkeneko zoko bilkuran bai berdintasun planarekin baino lehen agotikan ere artian eta belasko egindako prozesu parte hartzaileak, Guretzako prozesu parte hartzaile horien metodologia eta egindako e, e, e, modua oso ona zen, baina e, ondorioak udalgobernuari gustatzen ezitza egion ondorioak, ba ez zituen ez onartzen, ba kasu batean aurrera eramanez, e, artea eta 33. berdintasun planean ba, ezaguna den bezala, programa gaitzentzen, e, erabakitzen dute. Beraz, eh, horrekin esana nahi dugu, zertara jolastu nahi du Udal Gobernonek prozesu parte hartzaiekin. Benetan, pres daude, prozesu parte hartzaietan eh, ateratzen diren ondorioak onartzera. Benetan, zer nolako prozesu parte hartzaile bat jarriko dute martxan, beraiek hitz egiten dute, alkatea osoetan, bestelako prozesu parte hartzaile batzuk egitea dituztela, Nuk argi daukagu, babai berdintasun planean eta artia eta belaskonean egindako prozesu horiek, egokiak direla, herritarrei hitza eta erabakitzeko eh, skubidori ematen baitzaie, eta horregatikan galdera horiek. Zerda, benetan, ondorioak eh, onartzeko presauden, ateratzen direnak, ateratzen direla, eta gure aldetikan ezagutu nahi dugula, benetan zein izango den prozesu parte hartzai hori, uste dugulako garaia badela, udala horrekontuetan, herritarrek beraien iritzia, eta erabakitzeko skubidori ere bermatua auki dezaten.